Урсула ЛЕГУІН. Гуін. Чарівник земномор'я. Текст читає Сергій Робчук. Кінь на волі. Тієї весни Гет рідко бачився з ветчим і бурштином, бо вони вже стали чаклунами, і з ними займався майстер-формотворець у таємничому та недоступному примарному саду, який залишався загадкою для кожного учня до кінця навчання. Гет продовжував осягати магічні ремесла в обителі мудреців. Він навчався заклинати вітри та бурі, знаходити загублені предмети та заплутувати сліди. Він студіював цілющі властивості трав і їхнє застосування. Засвоював химерні мистецтва заклиначів і знахарів. Все, що потрібно знати чарівнику, котрий вже чаклує, але ще не має чарівного ціпка. А вечорами геть сидів над книжкою у своїй келії під світлом чарівного вогника та вивчав давні руни та руни еї, якими творять великі закляття. За чим він не брався, все давалося йому легко, і серед учнів пішов поголос, ніби майстри вважають гонтійця найздібнішим учнім споміж усіх, хто коли-небудь навчався у школі. А проотика подейкували, ніби це прихований дух, який нашіптує слова мудрості Гедові на вухо. Пліткували, що коли тільки Ногед прибув до школи, круг Архімага голосно привітав його, як майбутнього Архімага. Чи то воно було, чи ні, проте цьому вірили. Чи любили хлопця, чи ні, невідомо. Проте більшість учнів обожнювали Геда і визнавали його за ватажка, особливо під час веселих ігор довгими весняними вечорами, коли на нього інколи находили нестримні веселощі. Однак більше часу він був зайнятий навчанням, тримався гідно, незалежно і трохи осторонь від інших. Крім вечір, він з ким із школьних товаришів не дружив. Утім, Гед ніколи й не відчував потреби в друзях. Йому було 15 років. Це замало, щоб опанувати високі мистецтва, стати чародієм і отримати чарівний ціпок. Однак Гетт так швидко засвоював усі тонкощі мистецтва ілюзій, що майстер-перетворець, сам не досить молодий чоловік, почав займатися з ним окремо від інших учнів, навчаючи справжніх заклять формотворення. Він пояснив, як називаючи предмет по-іншому, змінити його, перетворивши на деякий час убажаний. Він розповів, як ця зміна впливає на природу навколішніх предметів. Він застерігав від небезпек, які криються у таких змінах, а особливо тоді, коли Чародій перевтілюється сам, ризикуючи потрапити в пастку власних заклинань. мало помалу, пересвідчившись у здібностях хлопця, майстер не тільки розповідав йому про ці таємниці, а й навчав їх, спочатку найлегших, а згодом і складних перетворень із високого мистецтва. І врешті-решт дав ознайомитися із книгою змін. Він зробив це безвідомо Архімага, і це було необачно з його боку, хоча він і не хотів заподіяти нічого злого. Займався з і майстер-притворник, поважний, суворий, навчений життям і мудрої мудрістю свого високого мистецтва, якого він навчав інших. Майстер-притворник навчав зовсім не ілюзій, а справжньої магії, яка прикликала світло, тепло, силу магнітного притягання, яка могла змінити вагу, форму, колір, звук. Ця магія видобувала із незбагненних безодень усесвіту могутні невичерпні сили, які не підвладні жодним закляттям. Учні вже вміли трохи керувати вітрами та бурями, однак саме майстер-притворник вперше показав їм, чому справжній чародій вдається до цих заклять дуже обережно, лише у випадку доконечної потреби, тому що закликати такі могутні сили землі означає змінювати і саму землю, частиною якої є кожен із них. «Дощ на може спричинитися до посухи на оскілі», – говорив наставник, – «а штиль у східних широтах штормом і лихом у західних» потрібно чітко уявляти мету заклинань. Щодо чар, за допомогою яких викликають живих людей, душі померлих чи невидимі сили, про всі ті закляття, що засвідчують вершинну майстерність майстра-приворотника, то він у своїх розмовах лише натякав на них. Гет декілька разів сам заводив розмову про це, та учитель лише мовчав, пильно дивлячись йому у вічі, поки хлопець не бентежився і не замовкав. Інколи на заняттях майстра-приворотника Геде робилося моторошно навіть при вимовлянні найпростіших заклять. На деяких сторінках книги змін він читав руни, які видавалися йому знайомими, хоча він не пам'ятав, у якій книжці йому доводилося бачити їх раніше. Час від часу він зустрічав там слова та фрази, які йому не хотілося вимовляти. Вони на якусь мить пробуджували в ньому лише непевні згадки про сутінки та тіні, що тягнулися до нього з тьм'яного кутка у темній кімнаті з замкненими дверима. Гетклапливо відганяв ці спогади і продовжував займатись. Ці миті страху та пітьми заспокоював він себе. Лише від гомони мого невігластва. Чим більше я знатиму, тим менше буду боятися, доки не стану справжнім магом, і тоді страх нас зовсім залишить мене. У липні вся школа знову зібралася в обителі мудреців святкувати місячну ніч і довгий танець, які цього літа збігалися, що траплялося один раз у 52 роки, і тому їх святкували дві ночі підряд. У першу ніч, найкоротшу в році, з місяцем у повні, на визеньких хвилочках твіля палали смолоскипи та гриміли барабани. Поля острова Роук повнилися ніжними мелодіями флейт, а над плесом Роукської бухти лилися протяглі пісні. Зі сходом сонця Роукські Трубадури затягли довгу баладу «Подвиг Ерет Акбе», у якій йшлося про побудову білих веж Хавнуру, про подорож лицаря Ерет Екбе через весь архіпелаг до західних широт де у відкритому морі зустрів дракона Орма і зітнувся з ним. Лицар загинув, здолавши ворога, і тепер його прах та обладунки у переміж з кістками дракона спочивають на берегах пустельного острова Силідор, а меч пішається на вершині найвищої вежі Хавнеру. Він ще й до сьогодні палає кривавим сяйвом, коли сонце заходить за потаємне море. Як тільки баладу доспівали, чоловіки та жінки, міщани та селяни, учні та майстри під барабанів. Ніжний спів флейт і надсадний вереск волинок, окутані в сутінки та пильогу доріг і стежок, що збігали до морського узбережжя, усі пішли у довгий танець. Люди танцювали всю ніч і посріблені місяцем заходили просто у море, де музика розчинялася у шемрані бурунів. Коли на сході почало сірити, люди нарешті покинули морське узбережжя, супроводжувані ніжними переливами флейт. Так само святкували ту ніч на всіх островах архіпелагу в такому самому танці під звуки такої самої мелодії, що наче об'єднувала розділені морем землі. Коли довгий танець закінчився, усі відсипалися цілий день, а ввечері знову зібралися, щоб продовжити свято за спільним столом. Декілька учнів, серед яких були вже посвячені умаги, усамітнились в одному із внутрішніх двориків мудреців, щоб відзначити цей день у вужчому колі. Тут були веч, гет, бурштин, та ще кілька хлопців, яких ненадовго відпустили з одинокої вежі, бо навіть курим-кармерук облишив свої справи заради свята. Вони їли, пили, сміялися та розважалися, створюючи різні дива, які цілком могли б стати окрасою королівського двору. Наприклад, один учень осяяв двір сотною черівних зірочок, які, палаючи, мов самоцвіти, химерно перепліталися і миготіли у просвітках між справжніми зірками на фоні нічного неба. Двоє інших хлопців грали в кеглі, що підскакували та відлітали геть, коли до них наближалися зелені осяйні м'ячі, веч висів у повітрі, схрестивши ноги та смакуючи смажене курча. Якийсь хлопець, промовивши закляття, спробував опустити його на землю. Однак веч підлетів вище, щоб його не дістали ніякі чари. Час від часу він ж бурляв униз смоктану кістку, яка миттю перетворювалася у сову, і юхаючи, улітала між переплетеними чарівними зірочками. Гет шпурляв по совах стріли який робив із хлібної м'якушки. Падаючи на землю птахи й стріли знову ставали кістками та крихтами, оскільки чари розвіювалися. Гет також спробував повисіти у повітрі разом з ветчим, однак він неправильно наклав закляття і, щоб утриматися над землею, тільки махав руками. Сіри готали щоразу, коли він злітав і падав додолу. Гет невмисно вдавав із себе незграбу, сміючись із усіма, бо дві довгі ночі танців, музики та чародійства під місячним сяйвом налаштовували його на шалений настрій, і він був готовий до будь-яких несподіванок. Нарешті він легко спустився на землю біля самісінького бурштина, і той, як завжди з посмішкою на востах, уїдливо промовив. І астробок ще не літає. А хіба бурштин – коштовний камінь? Відрізав гет і також посміхнувся. О, діаманти серед кунів, о, перлино хавнерська, засядь для нас. Учень, що змушував танцювати чарівні зірочки, послав одну із них бурштину. Зірочка виблискуючи, закрутилася над головою хлопця. Бурштин, втративши звичні впевненість і спокій, відкинув вогник геть і загасив його єдиним рухом. «Обридли мені дитячий гамір і дури світські витівки», – заявив він. «Ти і стаєш дідуганом», – зауважив зверху веч. «Якщо ти шукаєш тисячі сутінків, додав інший хлопець, – «то міг би знайти місце у вежі». «Так чого ж ти хочеш, Бурштине?» – запитав його гет. «Я хочу бути в товаристві рівних собі» відповів Бурштин. Ходімо вечче, облич дітей з їхніми забавками». Гет повернувся до Бурштина. «Чим же такі видатні молоді клони, і чого бракує тим, хто лише вчиться на них?» запитав він. Говорив він спокійно, проте інші учні враз замовкли, бо у словах хлопців звучала взаємна і неприхована злість. Зрима, наче лезо, видобути спіхов. «Магічної сили», відповів Бурштин. «Я позмагаюся з тобою силою, якщо ти цього хочеш». «Ти викликаєш мене на поєдинок?» «Так. Веч ледь не впав на землю і рішуче став між ними. Магічні поєдинки в обителі заборонені, і ви це чудово знаєте. Перестаньте сваритися». Ні Гет, ні Бурштин нічого не відповіли, бо знали закон острова Роук, як знали й те, що Веч був сповнений любові, а вони ненависті. Проте застереження не охолоджувало їхньої люті. Відвернувшись убік, наче для того, щоб щось сказати Вечу, Бурштин із холодною посмішкою промовив. «Гадаю тобі краще ще раз нагадати твоєму другові козопасу про закон, який захищає його. Він занадто впертий. Невже він справді думає, що я прийму його виклик? Виклик, кинутий хлопчиськом, від котрого ткне цапом, котрий не знає навіть першого перетворення». «Бурштини», – мовив Гет, – «звідки тобі відомо, що я знаю і чого не знаю?» І не промовивши жодного слова, Гет несподівано зник. А на місці, де він стояв, бив крильми великий сокіл і зачкуватим дзьобом. Через якийсь час освітлений мерестливим полум'ям смолоскипа з'явився Гет, як раніше похмуро дивлячись на бурштина. Той вражено відсахнувся, але потім знизав плечима і просідив. Ілюзія! Інші зацепініли, бурмочучи собі щось під ніс. Це була не ілюзія, заперечив Веч. Це було справжнісіньке перетворення. Досить бурштини, послухай. Цього було достатньо, щоб довести, як за спиною майстра він ніжком зазирнув у книгу змін. Ну так що ж? Давай, запаси. Мені подобається, як ти готуєш собі пастку. Чим більше ти доводитимеш, що не гірші за мене, тим більше переконуватимешся у протилежному. При цих словах Веч відвернувся від бурштина і пошепки сказав Гедові. Віастрове будь людиною, Облишся негайно. Ходімо зі мною. Гед поглянув на свого друга і усміхнувся. Приглянь за моїм хойгом. Попросив він товариша. Гет віддав ветчеві маленького отика, який, як завжди, сидів на його плечі. Хоча звірятку нікому їх не дозволяло до себе доторкатися, однак зараз пішло до ветча і теж умостилося в нього на плечі, не зводячи з господаря великих яскравих очей. Ну, з таким самим спокоєм озвався Гет до свого суперника. Що ти збираєшся робити, бурштини, щоб переконати себе у власній вищості? Мені не потрібно нічого робити, козапасе, однак я піду на це. «Я дам тобі шанс, бо зазрість точить тебе, наче хробак, яблуко. Давай не ну, випустимо цього хробака. Колись на Роукському пагорбі ти хвалився, що гонтійці не бавляться в дитячі забавки. Ходімо зараз туди і ти покажеш нам, у що ж вони граються. Можливо, тоді я теж покажу тобі трохи магії». «Дуже хочеться це побачити», – відповів Гет. Молодші учні, що звикли бачити, як Гет спалахує, на свічка, за будь-якого натяку на глузування, тепер дивувалися його спокою. І тільки Веч відчував страх. Він ще раз спробував утрутитися, проте бурштин зупинив його. "Веч, тримай свої побоювання подалі. А як ти, козапаса використаєш той шанс, що я тобі даю? Може, покажеш фокус? Наприклад, вогняну кулю? Або скажеш закляття, що виліковує кіз відкорости. А що б ти хотів побачити? Бурштин лише знизав плечіма. Мені буде достатньо, якщо ти викличеш душу мерця. І викличу. Не викличеш. Бурштин вступив у геда погляд, і його звичне презірство раптом заступила лють. Не викличеш, ти не зможеш. Ти лише хвалишся й хвалишся. Присягаюся своїм ім'ям, що я це зроблю. На якусь мить всі завмерли. Вирвавшись від вечча, котрий щосили намагався його затримати, Гед не озираючись, пішов із двору. Тярівні вогники, що танцювали над головами учнів, згасли й опустилися долі. Повагавшись мить, бурштин подався услід за гедом. Зрештою, всі інші рушили на пагорб мовчазні, налякані та зацікавлені. Лише юнаки піднялись на вершину пагорба Роук, як відчули, що його корені дуже глибокі, глибше, ніж море, і що вони тягнуться аж до самісіньких надр землі, туди, де в її вогнених недрах нуртують одвічні сили. Усі зупинилися на східному схилі. Панувала безшелесна тиша. Над пагорбом, над його чорною травою, над ними самими непорушно застигли зорі. Місяць ще не з'явився, і непроглядну темінь літньої ночі ще більше підкреслювала темінь русських схилів. Ці схили, які за своє існування бачили стільки дивовиж, гнітили їх, лягаючи на душу важким тягарем. Гет відійшов на кілька кроків убік, повернувся і сказав чутким голосом Борштине, чий дух викликати? Викликай бучі. Однаково жоден тебе не послухається. Голос бурштина тремтів, можливо, від гніву. Гет, удаючи ніжність, іронічно запитав Невже ти боїшся? Якщо Бурштин щось відповів, Гет однозначно нічого не чув. Йому було все байдуже. Не варто нікому заздрити. Тут на роувському пагорбі лють і ненависть зникли без сліду, а на їхнє місце прийшла надзвичайна впевненість у собі. Він знав, що саме цієї ночі, на цій темній вершині чарівного пагорба, його сила зросла і переповнила його. Хлопець ледве стримував її, щоб вона не перелилася через край. Тепер він чітко усвідомлював, що буржти нему ніякий не суперник, що він не спроможний дорівнятися до нього, що він лише посланий долею, аби саме цієї ночі здійснилося те, що має здійснитися. Гед відчував під ногами коріння пагорба, яке тяглося кудись у пітьму, а в небі над головою бачив холодні, далекі вогники зірок. А над простором, обмеженим пітьмою та зірками, панував він. Гет стояв у центрі світу. «Не бійся», – сказав він, усміхнувшись. Я викликатиму дух жінки, а тобі не личить, бояться жіноцтва. Я викличу прекрасну ельфаран, про яку співають у подвигах Енлада. Але ж вона померла тисячу років тому. Її тлін спочиває в глибинах Єйського моря. І хто знає, може, такої жінки ніколи й не було. Хіба мертві зважають на відстані літа? Чи, може, брешуть нам пісні? Запитав Гетис, десь відчутною іронією, а відтак додав. Стеж за тим, що з'являтиметься між моїми руками. Величним урочистим жестом він повільно випростав руки і промовив слова закляття, викликаючи душу мертвої Ельфаран. Якось понад два роки тому гет Потемки вичитав ці руни в огіоновій книжці. Відтоді йому не доводилося їх бачити. І от тепер, як і тоді в густій нічній пітьмі, Гет немов знову читав зі сторінки, розгорнутої перед ним у темряві. Одначе тепер він розумів те, що читає, сотуючи кожне слово, і бачив знаки, що вказували на те, як це належить промовляти вголос, відтворювати послідовність магічних жестів і рухів. Решта хлопців, як заціпенілі, мовчки спостерігали за тим, що відбувалося. Але невдовзі вони почали дрібно тремтіти, слабкі та безпорадні перед силою великого закляття. Голос Геда й досі лунав тихо, але тепер він якось змінився. У його глибинах, начебто, бриніла музика, що відлунювала у словах, яких жоден із присутніх не видав. Гед замов і тоді з трави завиваючи вирвався вітер. Гед упав навколішки і заволав не своїм голосом. Вітак долялись, прикипів до землі, наче намагаючись обійняти її розведеними руками, як велетенський оберемок. Коли ж підвівся, то тримав у руках якийсь темний клубок, такий важкий, що Гед аж тремтів від натуги, спинаючись на ноги. У чорному різнотраві, що буяло на схилах пагорба, знову застогнав вітер. Якщо зірки й жевріли у небесах, то тепер їх уже ніхто не бачив. Слова закляття з шипінням і сечанням зривалися з уст Геда, аж нараз він голосно і виразно вигукнув. «Ельфа ран!» І повторив. «Ельфа ран!» Безформний клубок моруку, що його він щойно тримав у руках, почав розпорошуватися і розлітатися на клапті. І ненацьке між долоннями Геда засяяло блідеве ретино, сплетене зі світла. Тим'яний овал, що снувався з-під землі, спинаючись до здійня тиху гору рук Геда. На мить у світлі з'явився людський силует. То була висока жінка, яка озиралася через плечі. Її обличчя було прекрасне, сумне і затьмарене страхом. Відтак обриси незнайомки через мить розстанули, і яскравий жовтий овал спалахнув між долонями, поступово перетворюючись на широкий отвір у пітьмі між землею та ніччю, зі стогоном роздираючи сувій світу. Через той вилом, Вирвалося сліпуче світло, і разом із ним покрадьки сковзнула якась невиразна бридка тінь. Нараз вона шугнула гедові просто в обличчя. З жахом відсахнувшись від потвори, гет хрипко скрикнув. Крихітний отик, який незворушно спостерігав за всім, що коїлося, з звиченого плеча, раптом також заверещав, як навіжений, і кинувся на невидимого ворога. Гет, борсуючись в обіймах тінь, упав на землю, а яскравий пролом у нічній пітьмі над його головою дедалі більшав. Учні, які спостерігали за Гедом, злякалися і кинулися в розтіч, а Бурштин припав до землі, ховаючи очі від жахливого світла. Тож лише Веч відважився прийти другові на допомогу. І саме він добре розглядів потвору, котра увіп'ялася в Гедове тіло. Страшна істота була завбільшки як немовля, хоч раз у раз пульсувала, то зменшуючись, то збільшуючись у розмірах. Тін не мала ні голови, ні лиця. Лише чотири лапи з кігтями, яких хижо шматували гедову плоть. Веч волав від жаху і все ж спробував голі відтягнути бестю від геда. Але щойно він торкнувся її тьм'яних обрисів, як зацепенів, не в змозі бодай поворухнутися. Поступово сліпуче світло згасло, і діра у тканині світотвору поволі стулила свої розірвані краї. Поряд зажибонів тихий, ніби шелест листя на дереві, чи дзюрчання маленького водограю голос. Знову засяяли зорі. Зійшов місяць, посрібливши траву на схилах пагорба. Рівновага між світлом і темрявою відновилася у тихому плинні ночі. Тінь потвора зникла. А гед непорушно лежав у горілиці, піднявши руки до неба, немов і досі витяклував когось із пітьми. На його обличчі чорно запеклася кров. Сорочка також просякла нею. Крихітний отик дрібно тремтів, ховаючись у траві. А над гедем плащі – щоб лідо іскрився у місячному світлі, стояв старий чоловік. То був архімах Немерле. Срібно виблискуючи у місячному промінні, його патериця зупинилася над грудьми Геда. Мах м'яко торкнувся до грудей хлопця, потім до його вуст. Гед судовно ворухнувся, розтулив губи і став пожадливо ковтати повітря. Старий архімах, ледве тримаючись на ногах, схилив голову і відвів патерицю у бік. Тоді поставив ціпок на землю і важко на нього сперся. Девеча знову повернулася здатність рухатися. Оглядівшись довкола, він зауважив у натовпі постать двох чарівників – майстра-приворотника і майстра-перетворця. Серйозна магія ніколи не лишається, поза увагою таких поважних чаклунів. Тож, коли десь коїться щось особливо небезпечне, вони негайно опиняються там, де це необхідно. Зараз вони прибули, щоб допомогти архімагові. А Веч разом з іншими учнями поніс Геда до майстра знахаря.